Женене. Женитбата не подразбира щастие, както мнозина мислят. Да се ожениш, това значи да минеш през посвещение. Жената, децата ти ще те опитват по различни начини да видят колко си добър. Мъжът пък ще опитва жена си. Голям курс, голяма наука е женитбата. За съзнателният ученик, женитбата е посвещение. Всяка душа трябва да мине през ред посвещения, ако иска да разбере великите тайни на битието. Да се ожени човек, това значи да мине през най-гъстата материя. За сега, женитбата е преходна фаза в живота. Ще дойде ден, когато отношенията между мъже и жени ще се изменят. Но сега да не каже някой на жена си – аз слушах днес учителя, държа една хубава беседа и отнес вече нямам нищо общо с тебе. А, нищо общо нямаш. До сега си имал, а от сега нямаш нищо общо. Не е така. Дала баба пет пари да се хване на хорото, сега дава десет пари, не я пущат. Който се хване на хорото, трябва да се ожени. Защо се създадоха хората? Хората представляват нещо като уния дървишките танци, на които се въртят, докато паднат в транс. Някой път някой се хване на хорото и като се върти-върти, върне се дома си, хване се за сърцето и казва на майка си. Не мога да живея. Какво има? Мъчно ми е. Ако е мома, и тя не може да живее. И тя паднала в транс. Тези неща са отлични, красиви, но а, аз не ги усмивам. Сериозно ви говоря. Всичкото е красиво, но природата никога не позволява да се правят два еднакви опита. Един път ще направиш. Ще кажете, колко пъти сме се женили. Аз ще ви приведа друг пример. Актьорите правят една, две, три, четири и повече репетиции за едно представление и като направят последната, казват, готови сме. Дават представлението. Всякога моите думи се вземат в двояк смисъл. Когато думите допадат на жената, тя казва «Знаете ли какво каза учителя? Прав е той!» И другата страна, когато моите думи допаднат на мъжа, и той казва «Прав е учителя!» Слугата, като чуе, казва «Знаеш ли какво казва учителя?» «Не, не, аз не говоря на жени и на мъже!» Въпросът е вън от жени и мъже, вън от господари и слуги. Въпросът е как трябва да живеем? И тъй, вие сте направили много репетиции до сега в живота си, но самото представление още не сте направили. Какво значи това? Че някои от вас са правили много репетиции за женене, но още не са се оженили. И тази хубава сега още не сме се женили. Не сте се женили, ами че как? Под женитба аз разбирам през целия си живот да не отправиш един гневен поглед на онзи, за когото се ожениш. Това е женитба. То е приготовление за самата истина, за Великата истина. Мъж или жена един и същ е законът и за двамата, а сега мъже и жени се бият, после се примиряват и казват, че били женени. Вие не трябва да разбирате така въпросът от чисто божествено гледище. Женитбата е приготовление за великия живот. Само в приготовленията за женитбата човек ще се приготви за самото представление и в нея ще намери това, което не му достига. Някой казва, аз няма да се женя. Не, ще минеш през женитбата. Тя е врата за великия живот. Не само хората се женят, но и духовете се женят. И таз хубава. Вие имате особени понятия за женитбата, когато един възвишен дух слезе на земята и се облече в материя. И той е оженен. Той тегли нагоре, материята тегли надолу. Има велики духове, които години са ги хванали, техните възлюбени и ги държат. И той пъшка, и тя пъшка. Къде е, казва той унази свобода? По-рано беше добре, лесно се движех. А сега не. Какво ми е? Аз си зная. Канят го другарите му на разходка. Не, ще се върна вкъщи. Защо? Чакаме жена ми. Ех, какво от това, че те чака женати? Че какво тази моята жена ме бие, не е от слабите жени тя. Е, тогава като те бие, ще се върнеш. Сега ще пренеса този факт в обществото. Някой път дойде си ромашията. Казвате аз съм беден. Започвате да изнемогвате. Това са външни условия, които трябва да надделеете. Няма какво. Ще се подчините. Силният, идеалният, гениалният човек нищо не може да го сломи. Той казва, мене от нищо не ме е страх. Няма сила в света, която може да ме смаже. Може да ме смелите, може да ме турите и прекарате сто пъти през воденицата, нищо не може да ме накара да мисля друго яче, аз ще мисля тъй, както аз зная. Тъй казват гениалните хора. А сегашните хора, щом ги бутнеш с губерка, казват, аз ще се откажа. Такива хора ние ще ги оставим на страна. Сияс Панзу бил един царски син, който се занимавал с окултната наука и дълбокото познание. Като Соломон, и той искал да разкрива тайните на природата, да достигне до крайното познание, да няма познание, което да не знае. И му останала само една точка да разреши една от великите задачи в света да тури ред и порядък живота си. Но едно нещастие се случило. Един ден той вървял замислен и изгубил пътя си. Не може да се ориентира на къде да тръгне. Среща една млада мома, много красива, една от най-красивите моми. Като я погледнал, затупкало му сърцето. Казал й, можеш ли да ми покажеш пътя, изгубих се. Тя му показала пътя, но той като се върнал, вече загубил точка. Рече да разреши великата тайна на живота, дойде до последната точка, не може да прочете. Рече да мисли, момата изпъкне в ума му. Той, което хората наричат, влюбил се е. Отива той при момата и казва, Слушай, ти ми показа онзи път, по който се загубих. На мен ми остава само една точка да разреша, но ти седиш на тази точка отгоре. Не зная какво да правя. Аз се влюбих в тебе. Този въпрос искам да го разреша. Ти какво казваш? На моята любов не можеш да откажеш. Тя му казва. Може само при едно условие. Какво е този условие? Ще направиш една нишка, една тънка нишка, да бъде толкова тънка, че по-тънка от нея да не съществува. И тази нишка... Да не се къса, никой да не е в състояние да я скъса. Когато образуваш тази нишка, ела при мене, ти ще имаш моята любов. Излязъл той замислен и оттам насетне, този си аз с панзо, все ходил и мислил как да усвои така качество. И до сега той не може да намери начин да образува такава тънка нишка, която да не се къса. И до сега човек от хиляди години не може да направи тази нишка. Влюбил се е, но няма тази нишка. Ние, съвременните хора, се намираме в той положение. Направили сме тази нишка, много тънка е тя, но се къса. Има нещо в нас, което се къса. Или той, което наричаме неустойчивост в любовта. Като направиш тази тънка нишка, която да не се къса, въпросът е разрешен – и писанието ето какво казва. И след това ще излея духа си над всяка плът и ще пророчествуват синовете и дъщерите ви, старците ви ще видят сънища, юношите ви ще видят видения. Сега, онзи, който разбира великия вътрешен смисъл, не е човек, който да се влюби, защото всяко начало има край и всеки край има свое начало. Ако твоето начало не образува един край, ти не си в правата посока. Но ако твоят край не образува едно начало, ти пак не си в правата страна. Писанието казва Аз съм Алфа и Омега. Другият край е едно ново начало. Всяко ново начало води към един край. Под край, разбирам, завършване, разрешаване на една задача за да се яви на друго място, началото. Другата задача е следната. Вие сте се влюбвали не само веднъж и много пъти ще се влюбвате, докато дойдете до там да се влюбите в онзи, който ще ви даде тази задача. Вие казвате да обичаме Господа. Може. Сега, когато и да обичате, за в бъдеще тази програма трябва да се приложи и когато направите една тънка нишка, тогава ще имате моята любов. Така казва момата. Момъкът и той ще каже същото. Питам тогава, колко хора ще има, които биха се оженили? Хората тогава ще бъдат девствени, понеже сега не са направили тази нишка както трябва, женят се, късат се нишките и думът не е устойчив. Кой е крив? Създадеш един дом, една нишка, която се къса, ти не си разрешил задачата. Ти разреши задачата, както я разреши Сиян Спанзу. Ти имаш право да се жениш. Това е един извод на старата мъдрост. Човешката любов е една от драмите в човешкия живот. Когато човек се натъкне на такава драма, той мисли, че героят и героинята търсят Бога, за това страдат. Не. Това не са още страдания на човешката душа да намери пътя към Бога. Дойде ли човек до страданията на душата, Христос ще се яви при него, както се яви при гроба на Лазар, и той ще възкръсне. Идването на Христа при гроба на умрелия не е нищо друго, освен идването на любовта, която възкресява. Ако онзи, кой, когато търсиш, е в сила да те възкреси, той те обича. Ако момъкът може да възкреси момата, която го търси, той я обича. И ако момата може да възкреси момъка, който я търси, тя го обича. Марта и Мария, сестрите на Лазар, представят добродетелите в човека. Ако момъкът или момаката могат да вдигнат ръката си и да възкресят умрелия, те са изпратени от Бога. Те са вашите възлюбени. Следователно, когато човек се ожени, Нека види дали този, за когото се жени, е в сила да вдигне ръката си и да го извади от гроба. Ако може да направи това, той е изпратеният от Бога. Ако не може да го направи, нека по-добре умрелият стои в гроба си, докато му дойде часът да възкръсне. Да лежиш в гроба подразбира да работиш при неблагоприятните условия на живота. В такъв случай по-добре е да лежиш в гроба, отколкото преждевременно да излезеш оттам. Почакай да дойде онзи, който може да те възкреси. Страшен е гробът, но още по-страшно е да излезеш неподготвен от него. Когато обичаш някого, хич не мислиш, готов си на всички жертви, а когато малко го обичаш, философстваш. Когато обикнеш, казваш, всичко ще направя. Когато не обичаш, казваш, за ком има това-онова нова. Когато обикнеш, казваш, готов съм всичко да жертвам, всичко да дам. Тъй седи правилото. Само ако обичате, тогава го правете. Ако идете да правите нещо без любов, работите ви ще се забъркат още повече. А ако идете с любов, успешно ще бъде всичко. И зато и старите жени казват на някоя млада мома. Ти не обичаш момъка, но ожени се. Любовта после ще дойде, ще го обикнеш. Ако любовта дойде, влез с нея. Не дойде ли, не влизай никъде. Не давай задължения. Скучев чувал не влизай. Влез се с любовта, ако искате всичко в живота ви да върви добре. Сега ние говорим за тази велика, обширна любов, която засяга в синца ни. Тя е именно която ще преустрои домовете. Тя ще смекчи вашите чувства, тя ще внесе нови мисли и ще ни покаже как да постъпваме. Често обезверяването на хората се дължи на техните невежествени аргументи, че светът не е устроен както трябва. Аз посветих цели 12 години да изследвам нещата на тяхното място и намерих, че във всичко, което природата е създала, няма нито едно изключение. Хората сами създават изключенията си. Ако ти закъснееш само две минути на гарата, ще останеш да чакаш друг трен на станцията. По-добре е ти да чакаш трена, отколкото тренът да те чака. Хората не спазват тоя закон в своя живот. Например, те се женят кога и да е. Но това не може да бъде така. Ако ти закъснееш само една минута, отиде щастието ти. Ако искаш да се жениш, ти трябва да бъдеш поне една минута по-рано в църквата. Закъснееш ли, работата не върви вече. Всичките нещастия в света се дължат на факта, че нещата не са станали на своето време. Любовта – това е най-великата наука, която съществува на Земята. Единствената сила, която облагородява хората и тя периодически се проявява. На земята се проявява в месец май. Няколко месеца има подготвителни, през зимата са подготвителни условия за любовта. В месец май тя се проявява, след той през юни, юли, август намалява, но най-високата точка това е май. Като дойдеш в май, всичките птици пеят животни, треви и цветя. Всички. Едно надпреварване има. Растенията се обличат в своите дрехи. Като минето и време, после пак настане един период и тия любовни сили се оттеглят. Отде произлиза животът? Ще кажете, че животът произлиза от любовта. Свързани ли сте вие с тая любов? Тя е родила живота преди милиони и милиарди години. Днес не се ражда животът. Ако житните зранца се унищожат, повече няма да съществуват. Ако и клетките на човешкия организъм се унищожат, втори път няма да се родят. Те са родени преди милиони години. Всяко нещо е създадено при особени условия, които не се повтарят. При това ние не можем да създадем тия условия. Всяка мисъл, всяко желание е създадено при особено време и при специално съсчетание на условията. И за любовта има особено време. Жената казва, може да се люби при всяко време. Не, не може. Да чувстваш, да се настроиваш може на всяко време. Но да любиш така, че да се преобразиш, да се освободиш от всички инстинкти, да възпиташ вълка, тигара в себе си. Това всякога не става. Това, което дразни човека и събужда нишето в него, не е любов. Той е изопаченият човешки живот, който сега се проявява. Соломон казва, Мек отговор дава успокоение, Блага дума дава утеха, А любов, изявена на време, дава живот.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 Иде физическото озряване, физическата любов. Когато този процес мине, настава в човека духовно цъфтение и озряване. Човек трябва да цъфне най-малко седем пъти, т.е. да завърже най-малко седем плода. Човек се ражда в света с едно определено занятие. Ако ти попаднеш в своето занятие и в своите условия, ти ще имаш благословение. Някой път започваме едно, две, три, четири, пет занятия. Не само това. Има хора, определени да се оженят. Има хора, които не са определени да се оженят. Една жена може да се ожени за четири-пет мъже. Те умират и тя пак остава неженена. Някой мъж се жени за четири-пет жени и всичките умират. И като се жениш, трябва да намериш онзи, който е определен за тебе, с когото можеш да живееш. Може да се ожениш и да ти се родят деца. Определено е колко деца ще родиш. За всеки човек е определено какво трябва да направи и кога трябва да го направи. Например, когато някоя мома стане за женене, започват да се явяват кандидати за нея. Дойде един момък, работата не става. Дойде втори, трети, пети, пак не се нарежда работата. Изредят се десетина момци, докато най-после момата се съгласи да се ожени за един от тях. Родителите се чудят какво става, че не се нарежда работата. Казвам, не е дошъл още онзи момък, който е определен за момата. Той няколко пъти е минал покрай нея, но тя не е обърнала внимание на него, защото е чакала друг някой. Той, защото който иска да се жени, той ще чака деня и часа да дойде онзи, който му е определен. Ако момък и мума си дадат обещание да се оженят, но тяхното обещание се окаже глупаво, то те не трябва да сложат в изпълнение този договор. Ако аз дам обещание да се срещна днес с 100 човека и да водя с всички един интелигентен разговор, немислимо е да изпълне обещанието си. Желанието, което имаме да удържим някое обещание, което не може да се изпълни, е продиктувано от честолюбието на някой честен човек. Честен човек е обаче този, който мисли и действа правилно. Има една любов, която наричаме екваториална. Има една любов, която наричам на умерените полюси. Има една любов на студените пояси. Има една любов на Северния полюс, на най-студеното място. Вие трябва да разбирате условията, при които любовта може да се прояви. Екваториалната любов съдържа много големи противоречия. Тя е долина. А пък любовта на планинското място, то е любовта на планинския връх. Там нищо не става. Но там е най-чистата любов. Онази чиста, неопетнена любов, която вие искате. Вие искате тази любов да я намерите в долините на човешкия живот. Тук ще намерите екваториалната любов, която има тия противоречия. Но между любовта на Северния полюс и екваториалната любов има връзка. Любовта на долините зависи от високите положения. В живота то е вярно. Мъжът и жената и двамата не трябва да живеят в долината. Аз бих казал... Хората, които създават дума, да не го създават както е сегашното схващане. Това не е философия. Не искам да спорят. Ако е жената планински връх, мъжът трябва да бъде долина. Ако мъжът е планински връх, жената трябва да бъде долина. Ако жената представлява океан, мъжът трябва да представя сушата. Ако мъжът представя океан, жената трябва да представя суша. Трябва да има възможности на нещата. Ако жената е суша като мъжа, нищо няма да излезе. Така казвам, някои искат да определят жената по какво се отличава. Жената се отличава по устройството на своето тяло. Жената се отличава по устройството на своя мозък. Жената се отличава по устройството на своите способности и чувства. Кардинално се отличава от мъжа. И мъжът, и той кардинално се отличава от жената. Това не е противоречие, това е хармония. Мъжът на друга гама е създаден. Те са две велики гами в света. Жената представлява миньорната гама, а мъжът – мажорната. Децата представляват смесените хроматическите, ту миньорни, ту мажорни. Миньорните гами имат дължина, мажорните имат височина в себе си. Между дълбочината и височината, това е, което дава хармония. Миньорните гами дават мекота, а мажорните – сила и мощ. Ако жената е сухичка, тя ще си избере малко пълничък мъж. Ако тя е пълничка, ще си избере малко деликатен, височък мъж. Ако чувствата у някоя жена са силно развити, тя трябва да си избере мъж с силно развит ум. Законът за контрастите се проявява навсякъде в живота. Мъже и жени, които ще се женят, не трябва да имат еднакъв темперамент. Пръстите и носовете им да са различни. Да обичаш човека, това не значи, че той трябва да има ум, сърце и душа като твоите и да мисли като тебе. Няма два еднакви момента в природата.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 Ти не можеш да бъдеш щастлив, ако баща ти не е бил щастлив. Ти не можеш да бъдеш нещастен, ако майка ти не е била нещастна. И обратното е вярно. Ако ти вървиш по линията на майка си, Ти не можеш да бъдеш щастлив, ако майка ти не е била щастлива. Или не можеш да бъдеш нещастен, ако майка ти не е била нещастна. Този закон е законът за вътрешното съчетание на семейството. Това отношение семейството трябва да се постави на съвсем друга основа. Ако ти търсиш щастието, това показва, че си нещастен. Ако мъжът търси една жена, значи той е нещастен, той е гладен. Следователно, жената трябва да върви по линията на щастието. И обратно, ако една жена търси един мъж, тя е нещастна. Следователно, мъжът трябва да върви по линията на щастието. Като не разбирате закона, вие казвате, да оженим тази мума. Като ожените двама нещастни, какво ще стане? Ще имате минус и минус, които дават плюс под нулата. Отрицателните процеси в природата всякога ограничават човека, а положителните го освобождават. Някой казва, и без добродетели може в живота. Не, всички добродетели в природата, в божествения свят, Съвсем положителни знаци. Плюс, минус, плюс, минус и тъй нататък. Те вървят по този начин. Щом имате два плюса, тогава ще се заемете да разрешите въпроса. От страна ще турите по един минус. И тогава, понеже двата плюса ще се отблъснат, те ще отидат към минусите и ще имате едно съчетание. Едно се иска от вас. Да си помагате.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 и своя ближен. Днес хората се крият един от друг, не искат да ги познаят. Като се съберат, мъж и жената живеят заедно, единият от тях трябва да бъде учител, а другият ученик. Но вие ще започнете да се борите за първенство. Ако мъжът ви има тези вибрации, които могат да повдигнат вашия ум, дайте на него мястото на учител. Жената ще каже в този случай – аз не обичам да се подчинявам. Знаете ли какво значи думата подчинение? Да се подчиняваш значи да възприемеш енергията, да я обработваш. Това е култура. Има неща в света възможни и има неща невъзможни. Дъщерята на този Циганин може ли да стане невеста на царския син? Никога. Тя може да си въобразява това, но възможно ли е? Не е възможно. Още по-невъзможно е да станете в този свят брат или сестра на Христа. Защо тази циганка не може да стане невеста на царския син? Защото за да стане такава, трябва в жилите й да тече царска кръв. Необходимо е тази воля, т.е. любовта, като един велик принцип да проникне в човешката душа. И само тогава може да се съединим с Христа и да станем брат и сестра и майка на Христа. Възможно е по закона на прераждането тази дъщеря на онзи циганин, провидението може тъй да нареди, да се роди в царски род и да се ожени за царския син. И тъй невъзможното в този живот става възможно в друг живот. Но време трябва. Ще ви приведна една приказка за едно семейство – Плъхове. То се състояло от баща, майка, две дъщери и един син. Малката дъщеря била много красива, затова бащата и майката не искали да я оженят за Плъх, но за най-силния в света. Като мислили дълго време, най-после решили, че слънцето е най-силно в света и тръгнали при него да го поканят да им стане зет. Слънцето отговорило – благодаря ви за честта, която ми правите, но аз не съм най-силният в света. От мене има по-силен облакът. Даже малките облачета от на небето ме засенчват и аз не мога да се проявя. Идете при облак. Отишли при облака и му предложили да им стане зет. Той казал: Аз не съм най-силният, има по-силен от мене вятърът. Достатъчно е да задуха, за да ме разпръсне и от мене нищо да не остане. Отишли при вятъра, казали му защо идат при него. Той им отговорил. Благодаря за честа, която ми правите, но има една стена, по-силна от мене. Срещнали я на пътя си, тя ме разбива и аз не мога да се проявя. Те отишли при стената, казали и защо я търсят, но и тя се отказала да им стане зед, понеже има и от нея по-силни. От време на време се явява, казва, един плъх, който правил дупка в нея. До сега нищо не й се противопоставяло, но не могла да издържи на забита на плъха. Като чули всичко това, старите плъхове се върнали от дома си и решили да оженят дъщеря си за плъх като тях. Трябва да бъдете всички самостоятелни. Има някои, които мислят, че са самостоятелни. Не са самостоятелни. Ако ти отиваш от една църква в друга, не си свободен. Ако ти отиваш от една държава в друга, не си свободен. Ти в своя ум трябва да бъдеш свободен, Та да при каквито и условия да живееш, да можеш да се справиш с мъчнотиите на този живот. Това е велика наука. А сега жената очаква мъж-ангел. Ами, този идеален мъж, за глупавата ли жена ще се ожени? И идеалната мума, заглупав ли мъж ще се омъжи? трябва куковица да и я изпила ума. Глупъв за глупав се жени и умен за умен се жени. Тъй е. И сега казват, каквото Господ е определил. Господ е определил умен сумен, умен, глупъв с глупав, праведен с праведен и грешник с грешник. Тъй седи въпросът. Праведен и грешен не може да се оженят. Някой ще каже, такива има. Съвпрегнати може да бъдат. В някоя яма може да влезат и вълци и овце. Ама то е едно изключение. То не е един факт в природата. В природата овцете са отделно, вълците също. Всяко нещо е отделно в света. В началото мъжът казва «Без тебе не мога. Ако не живея с тебе ще умра. Без тебе животът ми отиде». А като се оженят, след една-две години казва. Може и без нея. Временната женидба е падане, грешене. Много мъже и жени може да имат допирни точки, но заедно не могат да живеят. Безумният и разумният на едно място не могат да живеят. Да се махне тази идея, че умният човек можел да помогне на безумния, на грешния. Да помогне, да, но да живеят заедно той не може да бъде. Само умен, сумен човек може да живее, и само добър, с добър човек може да живее. Питам, какво означава женитбата? Женитбата означава желание за живота. Който мисли да се жени, той иска да живее. Живееш ли, ти вече си женен. Иначе, искаш ли да се жениш според съвременните разбирания на хората? Това подразбира да се подложиш доброволно да те натоварят като животно. Натоварен ли си, ти си женен. Хората те първа трябва да се женят в правия смисъл на думата. Още с раждането си човек се жени. Ако разбира женитбата в този смисъл, през целия си живот той трябва да тързи онзи, който му е дал живот. Създаде ли си тази задача, животът му ще се осмисли и ще стане разбран. Сега хората постоянно спорят какво нещо е мъжът и какво жената. Казвам, мъжът е слънцето, жената е растящото семенце. Когато твоите мисли и чувства се развиват правилно, ти си жена. Ти трябва да се радваш на Божественият дух, който те вади от безсмислието на живота, повдига те и ти дава свобода. Жената Всякога означава живот. Това, което живее, той е жената в нас. Под женене разбирайте живота. Начинът, формата, в който животът се изразява. В природата съществува закон на пълна хармония. Каквото е отношението между светлината и топлината в природата, такова трябва да бъде отношението между мъжа и жената. Светлината и топлината са диаметрално противоположни една на друга, но, въпреки това, те са в пълно съгласие, те вървят заедно. Светлината изпълнява една функция, а топлината друга. Топлината Подобрява кръвообращението на човека, а светлината внася в него мисъл и свобода. Топлината върши това, което светлината не може. И светлината върши това, което топлината не може. Възоснова на това казвам, Жената ще извърши в света това, което мъжът не може да свърши. И мъжът ще свърши това, което жената не може. Ако мъжът може да свърши работата и на жената, той не се нуждае от жена. И ако жената може да свърши работата на мъжа, и тя не се нуждае от мъж. Когато Христос казва на онази жена, която беше прикладенеца, ако би знаела при кого си, който ти говори, ти би поискала и той би ти дал жива вода, тя казва, господине, дай ми живата вода, дотегна ми да идвам и да тегля вода от този гладенец. Иди, повикай мъжа си. Нямам, казва, мъж. Право си казала, пет мъжа си имала и този, когато имаш, не ти е мъж. Какво означава това? На пет ума си служила, те не са твои. И този на когото служиш, и той не е твой. Под думата ум се разбира мъж. Всеки човек, който има ум, е женен. Който няма ум, той не е женен. Всяка жена, която има сърце, е женена. Която няма сърце, не е женена. В човека френолозите са открили приблизително 40 центрове само за проявяване на чувствата. Има индивидуални чувства, има семейни чувства, има обществени чувства, има самосъхранителни чувства, има морални чувства. Всичките тия чувства съставят едно гражданство, имат еднакви права в своето развитие. Двама души искат да имат семейен живот трябва да видят имат ли тия чувства, които характеризират този семейен живот. Трябва да се види разумността, написана ли е на главата, на лицето и на раката. Ако е написана, отнася се и за двамата. Тъкато като се съединят, Бог ще ги благослови. Ако разумността е написана само на главата на възлюбения и на жената е написано само на главата и на лицето, тогава ще имаме три 3. Нямате ли развити тези характерни черти, които се изискват за семейен живот? Аз ще ви предскажа, че ще имате един нещастен живот. Птиците, семейните отношения по-добре са ги разбрали, отколкото хората. Мъжката и женската еднакво мътят и еднакво поемат грижа за малките. Някога се случи нещастие с бащата, тогава майката отглежда пиленцата.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 и ако българите искат да поправят живота си, трябва да се съобразят с тези закони. Някой път се гледате на огледалото и не харесвате устните си, защото са бледи. Това показва, че сте анемични. У някои устните са червени и лекарите казват, че имат повече червени тълца. Тънките устни показват, че си фалирал по чувства или пък, че си скъперник.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 От старо се разбират всички грешки, които са вложени от нас. Под ново всичко добро, което е в нас. И като знаем тези неща, ние ще можем да ги комбинираме, за да създадем добър живот, съобразно тези познания. За в бъдеще трябва да се създадат училища, в които да се изучават очите, ушите, горната и долната част на главата, челата, носовете, брадите, после дробовете, стомаха, Какви са тъканите, каква е нервната система, дали е отзивчива и тъй нататък. И като имаме всички тези данни, ние ще можем да създаваме добри хора. Като не могат да се справят с страданията си, мнозина се запитват, не може ли без страдания в света? Може и без страдания. Страданието може да бъде разбрано, а може да бъде и неразбрано. Неразбраното страдание е мъчение а разбраното – глупост. Какво разбирате под думата глупост в дадения случай? За пример, мома и момък се влюбват, страдат, не могат да живеят един без друг. Докато не са съуженили, те се мъчат, страдат, без да разбират защо. Като се оженят и им се родят деца, те не се разбират вече, гледат се на криво, не са доволни един от друг. Сега вече разбират грешката, която са направили. Те пак страдат, но разбират вече, че са направили най-голямата глупост в света. Сега те виждат, че не могат да живеят заедно и казват, не е ли глупост това, което направихме. Следователно всяко разбрано страдание или всяко разбрано желание е глупост. Наистина, като разбере, че не може да живее само с едно желание, човек вижда, че това е глупост. Също така не може да се живее само с един човек. Да мислите, че можете да живеете само с един човек, това е все едно да мислите, че можете да ходите само с един крак или да работите само с една ръка. Някой път си казвам, защо ли разчоплям болните места на хората, да по този начин си създавам неприятели?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 но вие не обичате такива горчиви лекарства и затова гледате на лекаря като на неприятел. Ето защо и децата, които са употребявали горчиви лекарства, не искат ни да видят, ни да чуят лекаря. Аз бих желал да бъдете в това отношение всички масажисти, хирурзи, но да изпълнявате вашата работа най-добре про всички правила на изкуството. Ако мъжът има излишна енергия, нека я пласира в друга жена, но разумно. Ако пък жената има излишна енергия, нека я пласира в друг мъж, но достойно и разумно. Необходимо е да става навсякъде духовна обмяна, за да има растене, мир и хармония. Българите знаят този начин за обмяна на енергията и за това правят сборове. Събират се хора от 10-20 села и там общуват, споделят, изразходват своята излишна енергия и така се лекуват. Всеки си отива от дома доволен. Някои казват, ние не искаме стари неща, искаме нови неща. Но новото няма такъв резултат. Често казвате, че трябва да се обичате. Така е, но когато аз обичам един човек, първо трябва да изуча неговите дела. Ако обичам един музикант, ще се интересувам първо от това, което той обича в музиката. Ако обичам един философ, трябва да се интересувам от философията, която той поддържа. Ако обичам един поет, трябва да се интересувам от неговата поезия. И когато казвате, че имате вяра, вие първо трябва да изучите в какво седи вярата ви към този, в когото вярвате. Значи, щом обичате един човек, първо трябва да си съставите понятие за него, първо ще изучавате формите, които той е създал. Мома иска да се жени. Избира един момък, гледа го красив, приличен човек. Пита, може ли да ме храни? Да, може. Той получава 400-500 лева месечно. Какво е завършил? Еди, какво си? Добре тогава. Да, но тия неща не са съществени. Този мъж утре може да бъде уволнен и тия 400-500 лева доход ще изчезнат. Ако жената разбира това, тя трябва да разпитва и да наблюдава като ясновидка сърцето и ума му, да пожелая да влезе в неговата къща, да обиколи стаите, библиотеката му, да види как са наредени книгите му. После нека види неговата готварница, да посети градината на неговата любов, на неговото милосърдие, на неговата справедливост, какви цветя е посадил. Ако всичко това е в изправност, тя може да каже «Виж, оженвам се за този мъж». Това е истинска женидба. Същото трябва да направи и мъжът. Много от мислите и чувствата на съвременните хора мязат на куковични яйца. Куковицата се грижи само да намери някое чуждо гнездо, в което да снесе яйцата си и ги оставя на другите птички да ги мътят. Какво ще излезе от тях, тя не се интересува повече. По същия начин някоя съвременна мома се влюбва в един момък, за когото нищо не знае откъде е, какъв е и казва «Отличен човек е моят възлюбен, той е цяло божество, готов е всичко да направи за мене». Оженва се за него, но не минава и една година и казва «Излъгах се в този човек, той не излезе това, което си представях». Питам, как е възможно едно разумно същество да се излъже толкова много? Ти, като разумно същество, трябва да правиш разлика между обикновеното стъкло и диаманта. Реалността никога не може да проистича от сенките. Сенките проистичат от реалността, но реалността никога не проистича от сенките. Следователно ти трябва да знаеш дали нещата са реални или не. Важно е да знаеш дали някой те обича или не те обича. Важно е да знаеш, ако някой те обича, дали те обича заради самия тебе, или за знанието, или за парите ти, или за силата ти, или за друго нещо. Вие трябва да знаете, защо ви обичат. Ако ви обичат за красотата, за силата, за знанието или за богатството ви, ще знаете, че те не ви обичат за самите вас човек трябва да бъде обичан за самия него, а не за това, което всеки момент може да изгуби. Вие трябва да обичате както Бог обича. Той обича човека за самия него, а не за богатството, силата, знанието, красотата или добротата му. Как може Бог да ви обича за богатството ви, когато не сте богати, или за силата ви, когато не сте силни, или за знанието ви, когато не сте учени, или за доброто, когато не проявявате онази вътрешна, непреривна доброта? Понякога, услужвате от немай къде. Освен това, за услугата очаквате нещо от окръжаващите. Да ви благодарят, да ви уважават. Някой иска да го обичат. В обичата има две положения. Може да обичаш някой човек, когато ти дава или когато му даваш. Някой идва и ти казва «Не ме ли обичаш» Ако е гладен, ще трябва да му дадеш хляб. Ако е жаден, ще трябва да му дадеш вода. Ако е бос, ще му дадеш обуща. Ако е гологлав, ще му дадеш шапка. Ако дрехите му са скъсани, ще му радеш дрехи. Ако е пътник, ще му дадеш подслон. А пък, щом той каже, че те обича, той трябва да ти даде нещо. Обичта, любовта, трябва да се изрази в нещо веществено. Има и друга любов, която се изразява не с материални работи, но законът е същият, че каква обич може да имате към някой човек, когато нищо не давате, всякога вземате и нищо не давате. Жената казва: Ще го взема, ще се оженя за него, защото е богат, има къща, има 10 000 лева приход. Тази жена взима, но не дава, тя не може да направи мъжа си щастлив. Мъжът казва: аз се ожених за нея, защото е богата, макар и грозна. И този мъж не може да направи жена си щастлива. Защо? Защото всяко учение, което взима, а не дава, не може да направи хората щастливи. Преди няколко години една мома бе убита в София от своя годеник, защото му изневерила. Защо любите двама? Един е достатъчен. Всяка мисъл има свое определено място. Ако не любите някого, не го лъжете. Кажете му истината и той ще си намери друга. И в религиозно отношение хората страдат от същата любов. Казвате да любим. Знаете ли как се изразява любовта? Който желая много, прави грях. А който направи грях, страда. Който греши е лош човек. Но който греши и не се разкаива, е по-лош. Който греши и не се разкаива, нито се моли, е още по-лош. Всеки, който не се разкаива, а се моли, е лицемер. Лицемерът е най-лошият човек в света. Има в света два вида лъжи, два вида грехове. Като казвате, че любите някого, а го лъжете, вие постъпвате като крокодилите. Когато обичат някого, те го обливат със сълзите си, за да стане по-гладък, да могат по-лесно да го глътнат. Не, хората не се нуждаят от такава любов, но от любовта на малките деца. Малко дай, но от сърце. Ако мъжете и жените бяха приложили тази философия в живота си, домовете и обществата ще да се изменят, да се подобрят. Баща, майка, деца, учители, свещеници, съдии, всички мислят за велики идеи. Те мислят, че са велики хора на този свят и по-велики хора от тях няма. Питате, защо страда светът? Той страда от велики хора и идеи. От ли проповеднике? Када. От велики идеи страдаме всички. И евреите имаха велики идеи. Те искаха да станат богати, и се възгордяха, че са избраният народ. Те имат 33 000 обещания от Бога, но Христос им показа, че величието на човека стои в това да стане малък като дете. Само тогава Бог ще бъде на негова страна. В моите изследвания срещнах една много красива снаха, оженена. Казва, «Очите ми ще останат отворени». Рекох, «Защо ще останат отворени очите ти?» Казва, Моят възлюбен ми обеща, като се оженим, че ще ми направи едно кюркче от лисича кожа, предницата ще бъде от лисича кожа, от сукно ще бъде кюркчето, а от всякъде за с лисича кожа. Но тъй се случиха времената, че не можа да ми направи. Каза ми, че като се оженим ще ми направи кюркчето». И до сега не ми го направи. Вече как съм женена 10 години и кюркче не ми направи. Ще останат очите ми отворени. Питам я. Защо не ти направи? Казва. Ловджия беше. тъмън спечели малко пари за едно кюркче. Хайде ще си купи едно чифте. После ми казва. Ще убия някой вълк или лисица. За едната година ще ти направя. Идната година като дойде погледнеш. Ново чифте е излязло. Него ще купи. Десет години ту едно чифте, ту други купува. Кюркчето не иде. Слушайте, не се женете без кюркчето. Кюркчето по-напред да дойде, че тогава се женете. Казвам, не отлагайте. Не се женете без кюркче. Аз разбирам, защо искаше тя тази лисица. Разбирам какво значи лисица. Тя иска да има гъвкавостта и подвижността на лисичия ум. Лисицата е много умна. Много хубави черти има. Много пъти тя не се разправя с кучетата. Маха опашка на една страна, на другата страна. Тури опашката на едната страна. Кучето отиде под опашката. Обурния на другата страна, то гони в тази посока. Кучетата гонят опашката и тя си върви по пътя. Лисицата направила опашката да страда, но тя... Никога. Жени се млада мома и нейният възлюбен казва Сега сме си ромаси, булска купринена рокля не мога да ти направя, но след като се оженим и разбогатеем, тогава ще направим тази хубава рокля. Не, не, аз не бих се оженил за такъв момък, който не иска да направи на своята възлюбена една купринена булченска рокля, а отлага за после. На вяра не се жени. Не, ако той идва в името на любовта и няма пари да направи една булска рокля, а отлага да я направи след женитбата, целият им живот ще бъде все такъв. Този момък трябва да има спестени пари с пот на лицето и от тях да направи една рокля, да знае, че тези пари са излезли от неговата плът. Една мома се оженва за един момък и момъкът си прави иллюзии, че тя ще го обича. Понеже любовта е прогресивен процес, момъкът трябва да знае, че тази любов постепенно ще се измени. Аз казвам на този момък, че най-много след една, две или три години тази любов ще се измени. Тя ще се намали с една трета от първоначалната. След още три години тази любов ще се намали с още една трета, докато най-после нищо няма да остане от нея. И този човек се чуди какво стана с любовта, коя е причината, че я няма. Този мъж не си дава никаква сметка, че тази жена има в себе си способности, чувства, желания, на които и тя трябва да даде ход, да се проявят, да се развият. Той мисли само за себе си, без да подозира, че тя не е създадена само да му готви. Той не влиза в положението ѝ. Нищо не ѝ плаща, а само изисква от нея. Той казва «Моята женица» Така я залъгва той с това-онова, докато един ден каже, не мога да се залъгвам повече. Та аз не намирам любов, това, което се мени. Това е смешно нещо. Обичал, пък след 10 години си обърнал гърба. Павел казва, любовта никога не отпада. Добро, което сега не се прави, не е добро. Минало добро няма. Затова законът в това отношение е верен. Докато любиш, ти си добър. Щом престанеш да любиш, ти вече си човек на миналото. Казвате, едно време ние се обичахме, едно време ние мислихме добро за себе си. Едно време. Щом говорите за едно време, аз вече разбирам един свършен резултат. Злото винаги се включва в миналото. То няма място в настоящето. Злото в настоящето не съществува. В Бога зло няма. В първата причина, която е създала света, няма зло. Понеже тя съществува, сега тя се проявява. Злото съществува в миналото. Всяко нещо, което е станало лошо, то е в миналото. Следователно, то се изхвърля от този божествен процес когато вие говорите за миналото да си уредите живота, ако до сега не сте го уредили и от сега нататък ще трябва да го уреждате, много сте закъснели. Ако някой от сега почне да ме обича, той е закъснял. Любовта няма свое начало и няма свой край. Ако някой може да ми каже, че той сега ме обича, че любовта му е едно начало, той е човек на миналото. Това е една истина. Хората се чудят как тяхната любов е изчезнала и как тяхната любов не се проявява. Чудно е как той, което няма нито начало, нито край, може да изчезне и да не се проявява. Това, което няма начало и край, аз го вземам в философски смисъл. Той е той, което абсолютно никога не може нито да се промени, нито да се измени, само се проявява тъй, както е. Или казано на научен език, той е абсолютното добро, абсолютната любов, която човек търси. Той е абсолютното щастие, абсолютното благо, за което всеки един въздиша. Защото когато видя един човек, който плаче за доброто, аз разбирам едно дете, което майка му го е оставила и е отишла на работа. Голямо нещастие станало, голяма философия. Плаче и казва, дали ще се върне? Когато някой се жени, това е временно положение. Мъжът за жената и жената за мъжа е залагалка, каквато е куклата за малкото момиченце и кончето за малкото момченце. Букварят е залагалка за напредналия ученик. Яденето е залагалка, предстои нещо по-велико – храненето, което ще дойде по-късно. Всички съвременни хора се приготвят за великото, което иде. Ако малкото момиченце не се занимава с кукли, не им шия дрежки, то се представя зле. Всички намират, че има някаква анормалност в това момиченце. Защо? Защото зад куклата се крие някаква велика идея. Малкото момиченце има ли някаква идея за мъжа? Не, за него мъжът е витрина, на която то ще си хареса една кукла. Щом си хареса една кукла, то ще каже на баща си, Татко, искам да ми купиш една кукла. Бащата го завежда на пазара, влизат в един магазин и след като гледат тези, у нези големи и малки кукли, най-после то казва «Тази кукла ми харесва». Бащата купува куклата и двамата радостни се връщат у дома си. Не е смешно, когато малкото момиченце иска кукла, за да играе с нея. Но смешно е, ако това момиченце пожелае да се жени преди да е играло с кукли. Някой път Погледна някое дете, преждевременно остаряло. Много деца има остарели. Те имат лица не на деца. То от сега е замислено как ще живее. Още е малко и казва, ти мамо ще ме ожениш ли? Той е на 10 години и казва, ожени ме. Когато някоя мома израсне, продават я на един момък. Същото е и с сина. Чакат го да израсне и го продават а после се чудят, че са нещастни. Стига вече сте продавали. Като дойде някой, кажете, нямаме дъщеря или син за продаване, за женене. Как ще ожениш твоя син? За кого ще го жениш? Как ще ожениш ума и сърцето си? Кажете ми. Една майка ще отхрани днес дъщеря си и после ще й каже, слушай, ти гледай да се храниш добре, да се харесаш. После ще гледа да дойде някой късметлия, да я продаде някак си. Той ще гледа здрава ли е, пълничка ли е, ще може ли да готви, има ли при има ли повече пари, това, онова. Най-после ще прати сватове и ще гледат да се оженят. Оженят се, но след 2 три месеца виждаш и нещасна, нещастна. Върне се при майка си, която казва «Непрокопсана е». Когато майката роди една дъщеря, тя не я ражда да се жени,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 Не, ще я оставите на същите страдания, през каквито и вие сте минали. Мислите ли, че като свършите училище или като забогатеете, ще постигнете своите идеали? Не, пак страдания ви очакват. Който жени дъщеря, той трябва да й даде наследство – любовта си. Всички велики учители, които идват в света, проповядват на хората, че нищо не трябва да имат. Т.е. всички трябва да се задоволяват само с насъщния хляб за деня. За утре не трябва да мислят. Той учат те. Но техните ученици, синове и дъщери на този свят, бащи и майки, друго учение учат. Как казват те? Всяка майка казва на дъщеря си. Ти да ще слушай, трябва да се осигуриш. Майката дава уроци на дъщеря си, а бащата казва на сина си. Ти трябва да се спасиш, не трябва да бъдеш толкова глупав човек. Дойде, великият учител, той друго яче обърне. Казвате, как майка ми и баща ми друго яче учат? Не, ти не трябва да се осигуряваш. Питам тогава, кой е на правата страна? Майката и бащата са прави. Аз ще ви обясна, че те са прави. Те искат да забогатеят. Майката казва, Дъще, нашата култура е култура на скръпта. Ти ще станеш богата, ще имаш къща, за да разбереш скръпта, за да разбереш живота. Ще се ожениш, за да изпиташ скръпта. Дойде някой велик учител, казва – не, няма да се жениш. Всички велики учители казват, че не трябва да се жениш. И великият учител е прав. Ще ви кажа защо великият учител е прав. Майката казва, ти ще се ожениш, скръпта ще трябва да учиш. Ще ти турят венец на главата. Този венец е венец на скръпта. Всеки един цвят е откъснат цвят. Казват за момата, че и е турели цветя. Откъснати рози, откъснати цветя – това са цветя на скръпта. И при това майката казва, че добре се е наредила дъщеря и работата ѝ е уредена. Не, не, не само, че не се е уредила, но сега настава часът на скръпта. И какво учат майките дъщерите си? Много хубаво учение. Нека забогатяват. И аз казвам, нека забогатяват. С малко не може, с милион, два, три, десет и повече. Колкото повече забогатееш, толкова по-добре ще научиш скръпта. Ще имаш и ще загубиш. Лъжливостта в това учение е там, дето майката мисли, че като има дъщеря и къща, като има един красив мамък, че ще е щастлива. Колкото момъкът е по-хубав, толкова по-нещастна ще бъде дъщерята, толкова по-добре ще научи скръпта. Колкото по-здрав е, толкова повече жени ще има. Красивият момък с една жена не се задоволява. Ще ми говорите за морал. Аз ще бъда смел и решителен. Аз бих желал да видя един момък или една мома, които да са целомъдрени. Непривидно, но принципиално вътре в душата си. Аз не говоря за външността на нещата. Който и да е от вас, в себе си трябва да признае тази велика истина. Ама ще кажете, толкова ниско да съм паднал, аз съм като другите хора, аз не виждам своята чернота. Да, защото слънцето не е огряло. Всички съвременни хора се оглеждат в тъмнина. Някои от вас приличат на оная мама, която иска да се представи пред своя възлюбен за много скромна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 ще ви даде любов? Не, тя само ще смучи, ще става по-голяма, като боа и един ден тя ще се навие около вас, ще ви стисне ребрата и вашия живот ще влезе в змията. Казват да се любим. Как? Да храним малкото змийче? Вие, младите тук, по кой начин искате да любите? А вие, старите, по кой начин искате да любите? В името на Христа ви задавам въпроса по кой начин искате да любите? През колко от вашите съществувания на земята тази змия е струшила вашия организъм, знаете ли? Да се откажем от старите пътища, да обикнем хората като свои братя и да не пожелаваме техните имоти, техните жени и деца. Какво правят сегашните хора? Една момаха харесва някой момък и пожелава да се ожени за него. Майката се действа на дъщерята. Започват да канят момъка, да го гощават с кокошки, с аганца, докато го завъртят. Той неусетно влиза в капана. Това не е женитба. Това не е никакво съдружие. На такива хитрини именно се дължат нещастията в света. Така хората са продали своите идеали, своите велики стремежи. Така и до днес още продават любовта. Мъжът и жената не са създадени, за удоволствие в света. На тях е предоставена велика работа. Като види момата, момъкът казва, какво лице, какви червени устни. Така е, но това не е истинската мома. Тя е направена от кал. Днешните мъже и жени са направени от кал. Те трябва да се върнат към времето, когато са били създадени по образ и подобие на Бога. Жена или мума, в прав смисъл на думата, е оная, на която сърцето е пълно с чиста, велика любов. Мъж и жена, в прав смисъл на думата, са уния, които за никакво благо не се продават. Първите човеци се продадоха за една ябълка. Днес всички хора ядат същата ябълка. Осигурихме я. Къде са тези осигурени семейства днес? Това е един горчив факт вътре в дълбочините на самия живот. При такива условия, как може да бъде живота щастлив? Аз не съм против мъже и жени. Законът е един и същ. И момъкът може да бъде така продаден, както и момата. Продаване е, когато един човек изгуби в себе си най-възвишеното, най-благородното. Какво остава тогава от човека? Нищо не остава в него. Какво? Нима един момък, който влиза в един лош живот, не се продава? И за каква цена? Той си знае. Казвам, този момък не само, че се продава, но и много ефтино се продава. И сега ние ще седим в народното събрание, по амвоните на църквите и оттам ще говорим за морал, за поправянето на България. И оттам всички се провикват, разсипаха нашето отечество. Разсипаха нашето отечество, че вие отечество не сте имали. Аз наричам отечество онзи дом, дето брат брата не е убил, дето брати и сестри живеят в любов. Трябва да знаем, че има един Бог над нас, който не е само вън. Той е и вътре в нас, и вън от нас. Той регулира целия ни живот. И не само Той е над нас, но ние сме заобиколени от множество разумни, други същества, които упражняват влияние върху нас. Тогава ние попадаме под друго едно заблуждение. В една къща се наводили паяци и почнали да пращат помежду си депутация, как да разделят къщата, че да не препятстват на мохите да влизат в паяжината им. Заели всички кюшета. Обаче идва един ден слугинята на къщата и с една метла разваля всичките паяжини. И ние като паяците наредим си законите, тъй и тъй ще бъде, но дойде един ден слугинята с метлата и казва: Хайде навън. И тогава всички казват: Той умря, Господ да го прости. Не, приятелю, ти си влязал в една чужда къща. Тази къща не е твоя, на някой друг е. Тя не е наредена за Тебе да ловиш мухите. Иди вън, там на някое дърво си направи къща, иначе ще дойде с метлата. Тя е, която разполага. А господарят даже и не дига ръката си. Той щита за унижение да се разправя с паяците в своята къща. Той казва, стоянке, ела сметлата. И ние, умните хора, които сме свършили университет, не сме научили този основен закон, че не сме ние, които решаваме въпросите а казваме на синовете си и на дъщерите си. Ти така ще направиш, иначе ще направиш. Защо грешат майките? Една майка, която е родила син и дъщеря, трябва на две неща да ги научи. Да каже на дъщеря си. Дъще, аз се ожених за бащата ти заради тебе, но ти ще любиш Бога. Няма да жертваш живота си за никого другиго, освен за Бога. Ако не искаш да постъпиш тъй, аз нямам нищо общо с тебе. После ще извика сина си и ще му каже, синко, аз те родих, но ти няма да бъдеш вагабонд, да се продаваш. Трябва да обичаш Бога. А сега как поступват? Израсне дъщерята и майката казва, хайде да те нагласим добре в живота. И започват да канят момците. Дойде един, майката казва, аз не харесвам този като че ли тя ще се жени. Момата казва, аз пък искам него. Бащата иска друг. И най-после мама кът казва, те не ме искат, но и аз тях не искам. След той майката урежда работата на сина. Той дига шум, тази иска, онази не иска. Един ден и снахата казва, бащата ти, майката ти не ме искаха, но сега пък и аз не ги искам. И тъй уредиха се работата. Във всяка една къща днес, тъй се уреждат работите. И после хората питат, защо Господ е наредил така? Е, съдба, тъй решил Господ. Не е съдба това. Ти трябва да се научиш, като носиш той дете в отробата си, да му кажеш. На Бога ще служиш. А сега служим на кого? Служим на църквата, на държавата, а на когото трябва да служим, не служим. Аз казвам, най-първо трябва да служим на Бога, на любовта. Той трябва да бъде наш идеал. И тогава, като се срещнем, ние ще се познаваме. Синът на една вдовица се оженил за една млада, красива мома. Свекървата не обичала снаха си и постоянно търсела случай да и напъкости. Да я би не се решавала, защото снахата била силна, здрава жена. Свекървата често си говорила, защо родих и отгледах този син, да го дам в ръцете на тази чужда жена да му заповядва. Един ден тя намислила да отрови снаха си, да се освободи от нея. За тази цел омесила прясна питка с сирене, турила в нея малка отрова и я опекла добре. Тя занесла питката на снаха си и казала, Дъще, омесих една прясна питка с сирене, хъпни си от нея да придобиеш сила. Днес много работи, трябва да се подкрепиш. Понеже снахата имала още малко работа, взела питката и я турила на страна. В това време един просек похлопал на вратата и поискал малко хляб. Снахата веднага излязла и дала питката на просека, като си помислила. Ще дам питката на този беден човек, аз всякога мога да си направя такава питка, а той не може. Просекът турил питката в турбата и продължил пътя си. На пътя някъде го срещнал един пътник, който умирал от глад, понеже идвал от далечен път. Той спрял просека и го попитал. Можеш ли да ми дадеш парче хляб? Умирам от глад. Просекът веднага извадил питката от турбата си и му казал. Заповядай, хъпни си сладко и бъди благодарен. Пътникът изял питката, но с това заедно намерил смъртта си. Какво излязло на накрая? Пътникът не бил друг някой, а синът на лошата свекърва. Значи, иска ли човек да направи зло на някого, той го прави на себе си. Днес съвременните хора говорят за възпитание на младите, прилагат ред нови правила и методи, въпреки това малко постижение имат. Защо? защото са се отклонили от първичния живот. Майката дълго време учи дъщеря си как трябва да живее, но тя все ненаучена остава. Питам, как възпитават птиците малките си, как им предават науката за живота? Когато един птичи син ще се жени, той съветва ли се с майка си и с баща си, коя другарка да се избере и как да живее? Той не се съветва с тях, защото тази наука е вложена в него. Майката и бащата не правят въпрос даже защо сина ти избира тази, а не мума за своя другарка. Те са напълно съгласни с неговия избор. Когато пчелите се роят, майката и бащата напущат стария кошер, оставят го на синовете и дъщерите си, а те отиват в нов. Същият закон се прилага и между птиците. Старите напущат гнездото си, оставят го на младите, а те започват да си правят ново гнездо. В човешкия свят. Е точно обратното. Майката и бащата остават в старата къща, а младите излизат вън на нова къща. Аз изнасям тия факти, за да обърна внимание на обстоятелството, че откак хората са се отклонили от правия път, те са забравили всичко онова, което първоначално им е било предадено и днес отново го учат. Те се намират в противоречие и често се запитват, кой ще ни учи, кой ще ни възпитава. Те забравят, че тия знания са вложени от тях и лесно ще ги възобновят. Кога? Като се върнат към първичния живот, към живота на чистотата. Едно време е било друго. Тогава момата е решавала кой момък ще вземе. Като се карат двама момци за нея, тя казва «Спрете, защо се карате? От мене зависи, аз заповядвам». И ако някой не изпълни моята заповед, ще го арестувам. Ще ме слушате каквото ви кажа. След три години ще ви кажа, кой от двамата ще взема. През тези три години, никъде няма да ходите, ще работите на бащите си. И ако издържите на изпита си както трябва, който има по-добър успех, него ще взема. Така е било едно време. Сега момата е като овца. Всички вълци се давят за нея и гледат кой вълк ще успее да я изаде. Аз искам да ме разберете вътрешно, а не външно. Значи има известни състояния, които приличат на положението на вълка. Когато два вълка се карат за една овца, овцата да си плюе на петите и да не чака да види кой вълк ще победи. Някой ще вземе една мумана сила, че тя ще хароса с него. Това са човешки понятия. Аз често съм слушал какво казва майката на сина. В повечето случаи майките са виновни. Майката дава два различни урока. На сина си дава един урок, а на дъщеря си друг урок. Майката казва, синко, ти ще държиш Юлара на жена си, няма да я пущаш на свобода. Като майка тя разсъждава добре, но понеже ще става свекърва и да не бисна хата да завладее сина й, тя казва, ти ще държиш добре Юлара, ако видиш, че тя иска да те води, ти ще вземеш някога и тоягата, тя трябва да има страх от тебе. Жената, ако няма страх от мъжа си, къде ще й отиде краят? Такъв беше и татко ти с мене. Такъв урок дава майката на сина си. Питам. Какъв урок е този? Майката трябва да каже на сина си. Синко, ти ще обичаш Снахами, т.е. жена си. Както мене си обичал, както мене си слушал, така и нея ще слушаш. Така искам да бъдеш към жена си. Тогава, кой е крив, че като дойде младата жена в дома на младоженеца, двете жени се карат? Майката е виновна. Тя дава лош пример. От друга страна, бащата е виновен за дъщеря си, ако тя е нещастна. Лоши съвети й я е давал преди да се омъжи, за да я задуми за богат чурбаджийски син. Той и е казвал да мълчи, да се подчинява, да се прави наскромна, да покаже умение, сръчност да уважава родителите на мамака и чак като се уреди работата, тогава да прави каквото знае. Това не е култура. Така не се говори. Това са заинтересувани хора. Бащата трябва да извика дъщеря си и да й каже «Дъще, не се жени за мъж, който още на другия ден ще те направи нещасна, ще те направи слугиня. Ако ти доброволно искаш да му станеш слугиня, добре». Но ако той иска да те направи слугиня, не се ни за него, защото аз те родих свободна и свободна трябва да останеш. А да станеш игра на другите – никога. Така трябва да каже бащата на дъщеря си. А така майката вика сина си, дава му един урок, а на дъщеря си друг. И бащата прави същото. Това не е възпитание. Най-първо трябва да се освободите от стария дявол на заблуждението, дяволът на тия лъжливи неща, в които животът не може да бъде щастлив. Питам, какво е спечелила онази млада мома, която убеждават, ти него като вземеш ще бъдеш щастлива, той има такива къщи, ниви, майка му е такава, че братята му и прочие. И тя горката казва, слава Богу, най-после страданията ми престанаха и се оженва за него но след четири месеца гледат, че и текат четири реда сълзи и тя казва, плача от радост, плача от щастие. Все от щастие въздишат. Понеже е благородна, ще мълчи. Влязла е тя на тази пиростия, пече се, ама мълчи. Защо? Защото старите казват, не казвайте на младите, че ние се печем, нека дойдат и те да видят какво нещо е пиростия. Какво учат старите жени? Вземат младите муми и им казват. Слушайте, вие не разбирате живота, ние го разбираме. Едно време и ние любехме, но като се оженихме, видяхме, че животът не е в това. Като нас пак ще устареете. А как? Ще бъдете умни като нас? Е, в какво седи животът на старите, в какво седи тяхната мъдрост? Аз тя ги наричам стари фалирали търговци. Те нямат пет пари в касата си, а казват, аз имам да вземам пари. Те са изгубили любовта си, а сега викат младите, у които заговорва блика любовта и им казват, едно време ние живяхме като вас, а сега вие живеете като нас. Не, те трябва да кажат на младите така. Ние ви молим да не живеете като нас.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 Но все неосвободени остават и все не се оправе светът и питате, как да се подобри животът. Вложете любовта като една велика сила. Любете другите тъй, както любите себе си и не използвайте никого. Представете си, че една млада мома обича майка си, и баща си, всички свои ближни, но един ден среща един млад момък, който тръгва под Ирнея. Момата мисли, че този момък се е влюбил в нея, става разсеяна, иска и тя да го среща. Този момък ни най-малко не се е влюбил в младата мома. Той обаче е намислил да се жени и по този случай търси някоя мома, която да изпълнява службата на слугиня. Тъй, защото това още не е от любов, нито е женитба. Този млад момък харесва момата, вижда, че е здрава, силна, иска да се ожени за нея, за да я впрегне на работа и след няколко години, когато тя не може вече да работи, той ще я напусне. Питам, де остана любовта на този момък? Това става не само с момата, но и с момъка. Момъкът търси слугиня, а момъта слуга. Това показва, че нито момъкът, нито момата са свободни. Казвам, дойде ли момъкът при някоя мома и каже, че иска да се ожени за нея? Тя трябва да разбира правилно отношенията в живота и да се откаже от това предложение. Момата трябва да му каже, докато съм в бащиния си дом, между любовта на майка си и на баща си, аз съм добре, никому не ставам слугиня. Докато имам възможност господарка да бъда, няма защо слугиня да ставам. Аз познавам любовта и никой не може да ми излъже, нито с песмата си, нито с думите си. Бог ми даде живот и аз ще служа на Него. Дойда ли при тебе не само, че не можеш да поддържаш живота ми, но отгоре на това ще го отнемеш? Същото нещо и момъкът трябва да каже на мамата. В живота на съвременните хора почти всеки мъж подозира жена си в някакво престъпление и почти всяка жена подозира мъжа си в същото. И този живот наричат брак. След всичко това, мъжът, жената, децата дават вид, че нищо лошо не мислят. Това не е семейство, това не е брак, това са съдружия, основани на лъжа, на измама. Нищо лошо не мислят те, а работата им не върви добре. Нали ме обичаш? Обичам те. Може ли да те изям? Тогава ние ще кажем, този вълк е бил жесток. Е, хубаво, когато вие вземате една жена, която е била чиста и благородна, майка й и баща й и целият род са вложили най-хубавото в нея, обещавате и златни планини, обаче, като живеете 4 години, в нейната глава нищо не остава от онова, което е било вложено в нея. Питам, кой е овцата и кой е вълкът?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 И не само материална свобода, има друго робство, по-тежко от материалното. Сега, като ви наблюдавам, изглеждате много благочестиви, като че се готвите да тръгнете за небето. Ако не сме готови, ще се приготвим. Не мислете, че можете да ме излъжете. Аз съм опитал и фарисейството, и садокейството. Приготвил съм един специалитет за тях. Има едно лекарство – панацея за лекуване на всички болести. То е хиляди пъти по-ефикасно от пенкарство, да видим какво е. Ще кажа само името му – любов и мъдрост. Ние не сме толкова глупави да не познаваме любовта и мъдростта, изпитали сме ги. Вие имате само опитността на различни чувствания и мъдрувания, но не сте опитали още любовта и мъдростта. Момък хване ръката на момата, на нея и става приятно и тя казва, колко ме обича той. Да, но той ще те изяде. Така постъпва някой благородник с агнето. Хване го, помилва го с ръката си, след това го пипне по гръбнака да види изхранено ли е и казва на жена си, това агне е вече заколене, добре е да го заколим. Следователно, всеки, който те пипа и глади по гърба, обмисля по какъв начин да забие ножа в гърлото ти. Не вявайте в културата на ножа. Като засягам тия въпроси, с това ни най-малко не искам да ви създавам нови противоречия. Аз не искам да предизвиквам и вашите противоречия, защото дъното на реката, през която тече вашият живот, и без това е кално. Който влезе във вашата река, без да иска, той все ще раздвижи тази кал, ще размъти водата ви. В който дом влезете днес, все ще раздвижите тази кал. Представете си млад красив момък влиза в едно благородно семейство, което има две красиви моми. Ако не умее да се държи добре, момъкът ще смути целия дом, т.е. ще повдигне калта от дъното на техния живот. Ще кажете, момъкът или момата са се влюбили, че и котката се влюбва, като види сирането и тя се влюбва. Щом се влюби в сирането, тя веднага го задига. И котка, и човек могат да се влюбят и да смутят един дом, да размътят неговата вода, да повдигнат кълта от дъното на неговия живот. Без да иска, всеки може да смути някого. Защо? Защото на дъното на всеки човешки живот има отайки, които лесно се размътват. Като се размъти дъното на този живот, човек казва – защо трябваше да стане това нещо? Не можеше ли да се избегне по някакъв начин? За да не става това нещо, човек трябва да се справи с матилката на своите желания. Да се справиш с силите и теченията на своите желания, това значи да ги организираш. Че си влязъл в един дом, че си погледнал красивите муми, това не е лошо. То не може да причини раздвижване на калта. Калта се е раздвижила от това – че като си погледнал една от красивите моми, ти си я пожелал за себе си и си помислил, че ще бъдеш щастлив с нея. Не само, че няма да бъдеш щастлив, но и двамата ще бъдете нещастни и ще се намерите в чудо какво да правите, за да излезете от това положение. Момата ще каже, ти ме взе от майка ми, която ме обичаше, обещаваше ми много нещо, но нищо не изпълни, ти ме направи нещастна, ти разби живота ми. И момъкът ще каже същото на момата. Докато бях, бях при майка си, бях любим на нея, ти ми обеща любовта си, но не ми я даде. Сега съм нещастен, самотен, измъчен в живота. Като изнасям тия примери от живота, искам да бъдете разумни, правилно да разбирате. Когато се гради къща, избират здрави гради, ако някоя от градите се окаже слаба, тя се счупва, не издържате жеста, която поставят върху нея. Кой е виновен в случая? градата или онзи, който гради къщата? Много от човешките желания са също така слаби, неиздържливи, като върбовите гради. Торите ли такова желание при строежа на вашата къща, в скоро време то ще се огъне, няма да издържи. Кой е виновен за това? Желанието или вие, които поставяте това желание за основа на вашия живот? Какво трябва да правите тогава? Или какво се изисква от вас? От всеки човек се изисква разумност. Влизате в една гостилница, изважате кисията си и виждате, че имате пари само за един обяд. Разумността ви налага да хапнете толкова, колкото парите ви позволяват. Ама гостилничаря бил добър човек, той щял да ви даде на кредит да ядете колкото искате. Не, ти ще разчиташ на това, което имаш, а не на добрината на гостилничаря. В живота ние сме дошли до една епоха, която подразбира старателно отвяване и пресяване на всички наши мисли, чувства, разбирания и постъпки. При той отвяване сламата отива на една страна, а житото на друга. Мнозина, като разглеждат живота, не разбират този процес така и очакват от земния живот той, което никога няма да имат на Земята. Аз това не ви го казвам, за да отричам, че има щастие на Земята, но бих желал да ми доведат щастливите хора, колкото са, да ги видим. Един англичанин направил статистика и намерил, че в Лондон от 8 милиона жители има 250 щастливи семейства, 3000 средна хубост, а на другите Господ да им на помощ. Един религиозен човек, който не мислял да се жени, като прочел лириката на Соломон, се оженил. После казваше: Що ми трябваше да слушам Соломона? Оженил се той за една млада жена, а бил на 60 години. Ето едно несъответствие. Сега вече е заминал за другия свят. Той нямаше познание за женското сърце, не познаваше това, което тази жена искаше. Много мъчно е да угодиш на женското сърце. Не е виновна жената, че иска. Той не е знаел как. Мъчно е казва да угодиш, не съм извор, който извира. Не е виновен изворът. Не е виновна и жената, че има такова сърце. Трябва да разбираш законите на този извор. И трябва да разбираш законите на това сърце. Жената е жена не от само себе си. Нещо друго извира от нейното сърце. Жената е станала част от природата. Жената трябва да разбере сърцето на своя мъж. Трябва да разбере извора на своя ум. Трябва да разбира женската воля, трябва да разбира и мъжката воля. Това е цяла наука. Тя трябва да се изучава основно. Ангелът отговори и рече на жените. Не бойте се, защото зная, че Исуса разпята го търсите. Матея 28 глава 5 стих Жените са най-страхливите същества на земята по-страхливи от тях няма. Тяхната деликатност, разумност се дължи пак на страха. Това е мое субективно схващане. Така е при сегашното положение на жената. Аз нямам предвид душата на жената. И затворникът, докато е в затвора, живее в постоянен страх. Всеки момент може да влезе стражарят и да го накаже. На същото основание и жената има причини да се страхува. Следователно, когато казвате, че условията на живота са тежки, подразбирам. Много затвори има на земята. Много стражари ви преследват. Храната не е добра. Паразити ви нападат. И тъй нататък. Тежък е наистина животът в затвора. Често в този затвор турят на жената скъпи украшения. Пръстени, гривни, копринени, дрехи, було, букети от цветя. Всичко това е необходимо за да я вкарат в затвор. Около нея се движат сватове, кумове, шафери. Щом влезе в затвора, всички сватове, кумове и шафери изчезват, свалят украшенията й и тежката врата на затвора се заключва. Вътре остават само двамата затворници, а вън обикаля един стражар и ги пази. Ако това описание не ви харесва, ще ме извините. Аз разглеждам формите на живота както се проявяват а не бъдещите идеални форми. Аз не се спирам на вашите копнежи, на стремежа ви да излезете вън от затвора на свобода. Не мислете, че животът на жената е един, а на мъжа друг. Ако поставите мъжа при условията на жената, и той ще прояви същия живот, като нейния. Когато се намира в мъчноти, жената плаче, огорчава се, а мъжът гледа от високо на нея и казва женско сърце. Като попадне на бойното поле и го ранят и той плаче. Човек има право да се произнася за нещата, след като е минал през всички условия на живота и ги разбира. Не е достатъчно да разбира само доброто. Доброто, което имате, не е ваше. Животът, който баща ви е дал, още не е ваш. Животът, който майка ви, ви е дала, още не е ваш. Ваше е само онова, което вие сами съзнателно сте изработили и спечеливи. Никой друг, освен мъжът, не може да познае жената. Някой казва дълбоко е женското сърце. Действително, дълбоко е женското сърце. Никой не може да го познае и измери, защото е голяма неговата мярка. Само една мярка може да определи големината на женското сърце. Коя е тази мярка? Мъжкото сърце. Само мъжкото сърце може да преплава океана на женското сърце. Никакъв друг кораб не е в състояние да преплава този океан. Само мъжкото сърце е издържало на бурите и на вълните на този океан. Колкото бури и вълни да има в този океан, мъжкото сърце е в състояние да го преплава. И то благодарение на женското сърце което го пази. Следователно, мъжкото сърце е мярка за дълбочината на женското сърце. Чрез мъжа се определя характера на женското сърце. Ако мъжете и жените могат да се справят едни с други, те са разрешили една от най-великите задачи. Ако не могат да се справят помежду си, никаква друга задача не биха могли да разрешат. Някои питат, защо хората се женят? Хората се женят, за да се справят един с друг. Мъжът и жената са двете опорни точки, върху които животът се гради. Казвате, защо е трябвало жена на Адам да го сложи в беля? Не, Бог не създаде беля на Адам, но му даде работа. У Ева имаше инициатива и ум. Тя беше умна жена по-умна от много жени, които се мислят за умни. Съвременната култура и знания се дължат на нея. Тя направи грях, но после съзна греха си и каза на Адам Аз те свалих долу, аз ще те вдигна горе. Сега аз ще те спася. Ти трябваше да слезеш долу, да научиш урока си, защото нямаше достатъчно ум. Ако беше умен, ти нямаше да искаш от Бога да дойда на земята. Казвам, ако жените разбираха този закон, както своята стара майка, те щяха да бъдат по-умни, но не го разбират и затова само се сърдят. Съвременните жени са лоши дъщери, майка им е по-умна от тях. 8000 години вече как тя работи в света и то много умело. Не мислете, че Ева не работи. Днешната цивилизация се дължи на нея. Адам само изпълнява нейните заповеди. Той знае да се бие, нож да вади и като се върне при жена си, тя го пита. Свърши ли добре работата си? Свърших я. Ще ви приведа един окултен разказ за едно племе, наречено Финуси. Не казвам същинското му окултно име, понеже не е позволено. Той име е измислено от мене. то е мое. Говоря ви истината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 а не е придобила нищо. Сега аз ще направя своето сравнение, ще преведа този далечен разказ. Ако ние заложим своя ум, който Бог ни е дал, ако заложим своето сърце, което Бог ни е дал, своята воля, която Бог ни е дал, и своята душа, ние ще усетим, че всичко сме изгубили. Това се нарича грехопадение. Това е ози велик разказ от Библията за райската градина. Това е залагане на всичко, за да придобиеш знание и любов. Но, като заложиш всичко, ти ще усетиш, че всичко си изгубил, а нищо не си придобил. Питам тогава, как трябва да се намери тази истина в света? Един от адептите или учителите на Великото Бяло Братство, като паднала тя в отчаяние,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 А сега вие се жените, но за какво? Женитбата, това е един закон за спасяване на хората. Той е една от великите жертви, които човек може да направи. А сега, когато уженят някого, как го женят? Поне българите, как се женят? Ще се явят най-първо стари баби, не зная как ги наричат, сватите ли. Ще почнат отдалече да посещават дъщерята и да казват... Не мислите ли тая да, да са думите? Има красив момък, че той е такъв, унакъв. Тя ще живее щастливо, те са богатички хора, заможни хора. Ще бъде гледана като писано яйце. Все са писани яйца. И той ще бъде писано яйце. И майката няма да каже на дъщерята истината, а и казва Ти ще живееш живот. Щом се оженят, дъщерята казва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 Това значи женитба. А сега е обратното. Сега мъжът ще заложи ума на жена си, ще заложи сърцето й, всичко ще заложи, ще я опропасти, пък и жената ще заложи някой път. Аз не засягам сега никого лично. Аз засягам въпроса много принципиално. Какви са сегашните ваши погрешки? Не ме интересува. В бъдеще, ако искате да изправите вашия живот, да няма насилие, трябва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 И ако ти като жена ще поступиш така, не се жени, но ако ти като герой или героиня идеш да я освободиш, ожени се за нея, ожени се без сватове, без попове, без ничия друга сила, освен само едната божествена сила, божествена любов, която те прониква. Той трябва да бъде новото схващане за брака. А за сегашния брак Павел казва,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 Но ще ходите като герои. Аз говоря за бъдещия брак, за истинския. А за сегашния брак не говоря. Вие се женете, живеете както искате, ни най-малко не се меся там. Вие имате сделки като двама търговци, които се сговарят. Всеки трябва, според както е обещал, да изпълни своето обещание, право или криво. Трябва да го изпълни. Често ми питат, ти защо не се ожениш? Аз пък се запитвам, какво ще правя, ако се оженя и жена ми не ме обича? Или пък ме обича, а после обикне друг? Или имам деца, които не слушат? Като си задавам всички въпроси, най-после казвам, не искам да се женя. Обаче с това въпросът не се разрешава. Трябва да бъда справедлив. Ако аз не се оженя, ако и други не се женят, какво ще правят духовете, които трябва да се родят? Те трябва да се развиват. Ако никой не се жени, хората ще измрът и земята ще остане пуста. Какво по-голямо противоречие от това може да съществува? Има смисъл човек да се ожени, ако между мъжа и жената има пълна хармония и разбирателство.